aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor lecțiuni de 30 de minute lungime. Lecțiunea de astăzi, c 2, se va începe cu prilejul versetului 6 al capitolului 3 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, căruia îi vom da citire de îndată urmată de meditația respectivă. Mai înainte de aceasta însă, astăzi doresc să dau un citat din Marele Sfântul Ioan Gură de Aur. Este vorba despre lucrarea, despre schimbarea numelor, despre răbdare, despre milostenie, despre tăria credinței, despre propovăduirea Evangheliei și alte omilii, o carte tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Traducere din limba greacă veche și note de preotul profesor Dumitru Fecioru, editată de editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București, anul 2006. La pagina 235, unde se vorbește despre dezbinări, Marele răspântul Ioan Gure de Aur citează versetul de la 1 Corinten 11 cu 19, care spune... Trebuie să fie și erezii între voi, ca să se vedească între voi cei încercați. Spune el apoi mai departe, nu e mică problema pusă de aceste cuvinte? Dacă Pavel grește acestea sfătuind că trebuie să fie erezii, atunci sunt fără vină cei ce le nasc, nu-i așa? Ah, nu, nu e așa, nu deloc, că nu spune Pavel cuvintele acestea sfătuind, ci el doar prezice viitorul. Așa după cum un doctor când vede că un bolnav mănâncă mult, că se îmbată și că face alte lucruri ropite, spune că neorânduiala acestuia trebuie să dea naștere temperaturii și prin aceasta nu legiuiește nașterea febrei, nici nu-i deschide care, ci din cele ce vede doctorul prezice cu judecată viitorul. Și la fel. Lugaru și corăbierul, când văd că se adună norii și că se slobozesc fulgere și tunete, spun că norii aceștia trebuie să aducă ploaie mare. Dar, zicând acestea, ei nu deschid cale la ploaie, ci spun doar ce are să se întâmple. Tot așa și Pavel, în același înțeles, a întrebuințat cuvântul trebuie. Adeseori și noi, când vedem pe unii oameni că încep să se certe și să-și arunce căr grele, spunem, trebuie ca aceștia să se bată și să ajungă la închisoare. Dar zicând asta, noi nu-i sfătuim să se bată, nici nu-i îndemnăm, ci arătăm numai că știm ce se va întâmpla ca urmare a acestui fapt. Tot așa și Pavel nu spune aici, trebuie să fie erezi între voi, adică voi trebuie să faceți erezie. ci el profețește și arată ceea ce va fi în aceste situații. Nu ne spătuiește să fie erezii cel ce a spus, chiar dacă îngeri din cer v-ar vesti altceva decât ați primit anatema să fie. Nu, nu, el nu ne spătuiește pe noi să facem erezii, el care a desfințat în prejur pentru că-i trecuse timpul și tulbura curățenia predicării. Dar ni s-ar putea spune altfel. Atunci, pentru ce Pavel a adăugat și pricina spunând ca să se vădească între voi cei încercați? Uite cum e. În multe locuri din scriptură, cuvântul să nu arată pricina pentru care se face un lucru, ci însăși înfăptuirea acelui lucru. De pildă, Cristos a venit și a făcut pe orb să vadă. Orbul s-a închinat lui. Iudeii însă, cu toate că îl vedeau vindecat, totuși făceau totul ca să umbrească minunea și îl prigoneau pe Cristos. Atunci, Domnul le spune, Spre judecată am venit eu în lumea aceasta pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să ajungă orbi. Întrebare, oare pentru asta a venit ca aceea să ajungă orbi? Nu, nu a venit Isus pentru așa ceva, dar s-a întâmplat în felul acesta. Domnul deci a exprimat cauzal însăși înfăptuirea. O altă pildă. Legea a fost dată ca să se oprească întinderea păcatului, ca să-i facă mai buni pe cei ce primise legea, dar din pricina trândăviei lor a ieșit cu totul altceva, s-a înmulțit păcatul. Pavel spune, legea a intrat ca să se înmulțească păcatul, dar legea n-a venit pentru asta, ci pentru ca să se micșoreze păcatul, însă a ieșit așa din pricina nesocotinței a celora care primiseră legea. Tot așa și aici, cuvântul casă nu arată pricina, ci însuși faptul. Că alta este pricina ereziilor, că nu vin pentru ca să facă pe cei încercați cunoscuți și că din altă parte își iau ereziile pricina, ne spune Hristos. Ascultă! Asemănatul s-a împărăția cerurilor omului care a semănat sămânța bună în țarina sa, dar pe când dormeau oamenii a venit vrăjmașul și a semănat neghină. Vezi deci că ereziile au venit pentru că au dormit oamenii? Pentru că au trândăvit? Pentru că n-au fost cu mare luare aminte la cele spuse? Dar să nu spui, oh, păi pentru ce a găduit Hristos? Pavel zice, îngăduința asta nu te vătămă cu nimic. Dacă ești vrednic, te vei arăta și mai vrednic. Nu-i tot una să rămâi în dreapta credință când nu e nimeni care să te împiedice și să te înșele? și să rămâi neclântit și neclătinat când se sparg în tine mii și mii de valuri. După cum copacii care-s bine înrădăcinați ajung și mai puternici când sunt loviți din toate părțile de vânturi, tot așa și cu sufletele înfipte bine în temeria dreptei credințe, oricâte rătăcirile ar lovi, nu se clatină, ci ajung și mai puternice. Dar ce spui de sufletele slabe care se clatină și se împiedică ușor? Nici ele nu suferă aceasta din pricina atacurilor ereziilor, ci din pricina propriei lor slăbiciuni. Nu vorbesc de slăbiciunea firii, ci de slăbiciunea voinței, că ea merită să fie certată. iastă stă sub voința noastră, adică și pedeapsă și pe ea suntem în stare să o înduplecăm. Aceasta este și pricina pentru care suntem lăudați când îndreptăm slăbiciunea voinței noastre și suntem pedepsiți atunci când nu o îndreptăm. Încheiat citatul. Iată, iubiți ascultători, că este vorba de voința noastră. Noi suntem aceia care vrem sau nu vrem să primim mântuirea lui Dumnezeu. Noi suntem aceia care vrem sau nu vrem să ne ferim de certuri și de dezbinări. Noi suntem aceia care vrem sau nu vrem să plătim prețul care se cere pentru menținerea păcii. Pentru a face pace și pentru menținerea păcii se cere totdeauna un preț. Avem pildă felul în care Dumnezeu a făcut pace cu noi. Ca să facă pace cu noi, Dumnezeu a trebuit să plătească dând la moarte pe propriul său fiu care, izbăvindu-ne, Pedeapsa noastră ne-a reabilitat în fața lui Dumnezeu. Pe aceeași cale, noi putem să facem pace între noi și putem să o menținem, jertfiind dreptatea noastră și toate ale noastre pentru ca să ne putem împăca cu cei din jurul nostru. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și de data aceasta ne atrage atenția că mântuirea noastră stă în a vrea să fim mântuiți pe calea pe care ne-ai rânduit-o Tu. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu lumina asupra celora care nu s-au orientat, nu s-au gândit, n-au vrut până acum să fie mântuiți, să-i determini să facă lucrul acesta, iar pe noi care din milata deja suntem copii ai tăi, să ne ajuți să mergem pe calea păcii, pe același principiu pe care ai făcut tu pace cu noi și anume prin jertfirea de sine. Să facem lucrul acesta pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 6 de la 1 epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 3. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Cuvintele acestea sunt adresate de apostolul Pavel, bisericii din Corint și astăzi nouă celor care ascultăm, cu prilejul unei epidemii de certuri și zavistii care aveau loc în biserica din Corint. Unii de acolo începuseră să spună că sunt ai lui Pavel, unii țineau cu Apollo, alții cu Petru, alții chiar cu Domnul Iisus și în felul acesta apărusere partide între ei. Apostolul Pavel în versetul acesta îi lămurește că el și Apollo sunt numai slujitori ai lui Dumnezeu. Le spune, eu am sădit, Apollo a udat, dar oameni buni, cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut să crească. Fără îndoială că munca are valoarea ei mare în ceea ce privește păstrarea vieții, dar valoarea cea mai de seamă este viața. Omul poate face multe, însă nu poate face viață. Dumnezeu este izvorul vieții și El singur poate să o crească și să o Toată munca omului este zadarnică, fără darul lui Dumnezeu. Înțeleptul chinez Confucius zice... Cel mai bun dintre plugari poate să semene, dar nu poate totdeauna să culeagă. Iar într-o veche carte spune silința ta să fie îndreptată spre faptă, dar niciodată spre rodul ei. Partea mea este să lucrezi cu revnă, credință, dragoste și smerenie. Partea lui Dumnezeu este să dă viață și să o crească. Dacă eu îmi împlinesc bine și la timp, partea mea, cu atât mai mult își va îndeplini Dumnezeu partea lui. De fapt, de la el vine totul, căci dacă el nu mi-ar da sănătate, putere și înțelepciune, ce-aș mai putea face eu? De aceea lui îi se cuvine toată slava și cinstea, iar mie nimic. Eu am sădit, spune Pavel, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. La 2 Corinteni 10.15 Pavel spune, dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi. Deci putem lucra numai dacă Dumnezeu ne pregătește totul, dacă El dă viață, creștere și puterea necesară pentru ca omul care lucrează să vadă mai bine cine este El, adică un nimic și că primește totul de la Dumnezeu făcătorul său. Tot Sfântul Apostol Pavel ne limpezește adevărul acesta când zice în altă parte la 2 Corinteni 3 cu 5 Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi, destoinicia noastră din potrivă vine de la Dumnezeu. Dacă omul nu rămâne la locul lui și vrea să se ridice singur, face fără valoare darul lui Dumnezeu din el. Și în ziua judecății vom da socoteală de orice dar sfânt nevalorificat din pricina mândriei noastre. Firea veche care umblă după câștig mărșav și după slavă de face fără valoare darul lui Dumnezeu în noi. Tot ceea ce este mânjit de duhul mândriei, al egoismului sau orice alt păcat nu mai poate face lucrare dumnezeiască. Smerenia este o condiție principală pentru înfăptuirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Omul să nu se vadă niciodată, ca să se poată vedea Dumnezeu oricând și pretutindeni. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Lui se cuvine toată slava și închinăciunea, acum și în vecii vecilor. Amin. În continuare, la versetul 7 de la 1 Corinteni 3, Pavel merge mai departe cu limpezirea situației arătând că Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Dragii mei, altfel ar fi legăturile dintre credincio și Domnului Isus dacă am avea mereu proaspăt în minte adevărul că nu suntem nimic, ci Dumnezeu este totul. El face și El dă. Altfel ar fi și viața noastră individuală dacă ne-am cunoaște poziția atât în fața lui Dumnezeu, cât și în fața oamenilor. Aproape toate neînțelegerile și dezbinerile dintre creștini vin de la faptul că omul nu-și păstrează locul pe care îl a rânduit Dumnezeu. Cei care au primit anumite daruri se socotesc superior celorlalți și caută să li se impună. Vor să fie stăpâni peste fraților. Aici stă păcatul nicolaiților care voiau să domnească și să dicteze în biserică. Firea veche, eul, nu numai că nu vrea să moară, ci vrea să și stăpânească peste tot și, dacă se poate, chiar și în locul sfânt. Vai, cum s-a cocoțat omul pe scaunele cele mai înalte în biserică, în biserica lui Dumnezeu, și ce pagubă mare a adus! Omul, acest nimic, vrea să pară totul. Iată urâcinea pustiirii așezată în locul sfânt, cum ni se spune la Matei 24 cu 15. Uită, bietul om, că este o bucată de pământ pe care a luat-o Dumnezeu între degete și a fățuit-o așa cum a ajuns formatul, după aceea i-a suflat el, Dumnezeu, suflare în nările lui. Uite bietul om că este nimic și că tot ce este, este și are de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se folosește de oameni în lucrarea lui, asta nu înseamnă că el le-a lăsat totul pe mână. O, nu! Omul nu trebuie să uite niciodată. Oamenii să nu uite că sunt numai niște robi netrebnici și nu fac decât ceea ce sunt datori să facă fără să aștepte slavă cum este la Luca 17 cu 10. Din fire orice om, oricât de credincios ar fi, este înclinat spre slavă de șartă, dar dacă firea este ținut necurmat pe cruce, nu își poate ridica pretențiile de stăpână. Să dăm deci lui Dumnezeu locul care îi se cuvine și atunci nu vom mai fi în pericol. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa, Slava de șartă este alungată de lucrarea înascuns, iar mândria de voința de a pune pe seama lui Dumnezeu toate isprăvile. Cine vrea să fie smerit, poate, Harul lui Dumnezeu îl ajută, Oare nu-i mai ușor să rămâi jos decât să te urci în copac? Și încă un adevăr de mare preț. Dumnezeu nu înalță niciodată pe cei care vor să se înalțe ei înșiși. Cei smeriți vor fi înălțați pe tronul slavei alături de împăratul împăraților, dar ei niciodată nu umblă după lucrul acesta. Ei nu se smeresc ca să fie înălțați ci pentru că își cunosc poziția lor în fața lui Dumnezeu și își trăiesc viața în mod natural. Smerenia adevărată nu știe că este smerită. Învățăm deci din versetul de mai sus că nici săditul, nici udatul nu este lucru de căpetenie, deși este absolut necesar, ci creșterea pe care o dă Dumnezeu, de aceea se cade ca numai el să fie lăudat pentru toate. La versetul următor, versetul 8 din 1 Corintei, capitolul 3, Pavel, spune Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Câtă smerenie din partea Marelui Pavel? El se considera una cu Apollo și cu alți lucrători ai Domnului, deși chemarea și alegerea lui erau cu totul deosebite. Nimic nu-i mai frumos în viața omului credincios ca smerenia. Unde este smerenie adevărată, acolo este și credință și dragostea din Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel a înțeles marele adevăr că, toți lucrătorii pe ogorul Domnului, indiferent de darul primit, sunt egali, pentru că Dumnezeu i-a chemat și le-a dat ceea ce le-a fost necesar fiecăruia în lucrare. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Numai râvna și dragostea pentru înfăptuirea lucrării îi poate deosebi pe lucrători. Unii sunt mai harnici, alții mai comozi. Fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Dumnezeu ține seama de osteneala fiecăruia și nu va rămâne dator nimănui, dar lucrătorul nu trebuie să se gândească la răsplată. El trebuie să lucreze din simplă datorie, acea datorie izvorâtă din dragoste pentru mântuirea sufletelor. Pilda desăvârșită în privința aceasta este Domnul Isus. El a lucrat, și s-a jertfit pentru mântuirea noastră, fără să se gândească la răsplată și fără să părtinească pe cineva. Pentru el, toată lumea se afla în aceeași stare și avea nevoie de același ajutor. Frumos și adevărat scrie fericitul Augustin, Hristos întreg pentru mântuirea mea, Biblia întreagă pentru învățătura mea, Întreaga biserică pentru părtășia mea și întreaga lume drept parohie a mea ca să fiu un adevărat catolic, universal și nu un sectar. Frații mei, să învățăm ceva și de aici ca să putem fi cu adevărat lucrători ai Domnului. În continuare, la versetul 9 din 1 Corinteni 3, apostolul Pavel lămurește, Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Dragii mei, orice creștin adevărat, orice copil al lui Dumnezeu născut din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos și care a făcut un legământ de bunăvoie cu el, este și ogorul lui Dumnezeu, dar și lucrător împreună cu Dumnezeu. Aceste două stări sunt o unitate desăvârșită și nu pot fi una fără cealaltă. Numai în cine și-a început Dumnezeu lucrarea, poate fi apoi împreună lucrător cu El. Mai întâi devenim ogorul unde Dumnezeu își seamănă sămânța unei vieți noi și apoi ne întrebuințează ca unelte pentru desțelenirea de noi ogoare de noi suflete. Deci, în înțelesul acesta, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, fiindcă El ne folosește în lucrarea Lui după ce mai întâi ne-a pregătit și ne-a înzestrat cu toate cele de trebuință. Colaborarea omului cu Dumnezeu este la fel cu colaborarea fierăstrăului cu meșterul. Fierăstrăul se lasă mânat încoace și încolo de mâna meșterului, așa cum vrea el, dar cel ce taie efectiv este fierăstrăul. O mareată misiune ne revine nouă, ființelor create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, aceea de a fi tovară și săi pentru continuarea cosmogoniei a creației. El, marele ziditor, are nevoie de fiecare din noi ca să-l ajutăm să îndrepte această lume. Să ne purtăm într-un chip vrednic de chemare și alegerea noastră. E o cinste pe care nu putem cuprinde în cuvinte, dar și o răspundere mare, dacă nu împlinim cu toată ființa noastră, în orice timp și în orice loc, slujba care ni s-a încredințat. Sfântul îngură de Aur spune așa, Dumnezeu a încredințat fiecăruia din noi o slujbă mai mare și decât a soarelui, mai mare decât a pământului și mării și cu atât mai mare încă cu cât mai mari sunt cele duhovnicești decât cele trupești. Căci noapte adâncă stăpânește lumea întreagă, iar noi creștinii suntem chemați să o împrăștiem. Chiar de ai da săracilor mii de averi, totuși nimic n-ai făcut dacă n-ai întors la credință măcar un suflet omenesc încheiat citatul. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Este de neapărată trebuință să ne aducem aminte necurmat de ceea ce suntem noi ca să putem trăi o viață normală în Hristos. Dacă eu știu că sunt ogorul lui Dumnezeu, voi da la o parte orice piedică pentru ca el să-și poată face lucrarea în mine. Dacă eu știu că sunt casa lui Dumnezeu, voi căuta să o păstrez curată și îndeplină rânduială ca el să se simtă bine în ea. Dacă eu știu că sunt împreună lucrător cu el, voi căuta să nu mai fiu și al altuia, ci să-i stau la dispoziție ca să mă poată întrebuința când și cum vrea el. Doamne Dumnezeul meu, Tatăl meu din cer, eu sunt al Tău, tu m-ai răscumpărat cu un preț așa de mare, dând pe fiul tău ca pentru mine. Iată, fă cu mine ce vrei. Eu îți mulțumesc cu recunoștință pentru ceea ce mi-ai dat tu. Fii binecuvântat în veci. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C022 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să facă Domnul Dumnezeu ca toate emisiunile acestea, toate lecțiunile acestea, toate explicațiile acestea pe care le primim în legătură cu versetele din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos să ne fie un instrument ajutător în ce privește înțelegerea mai bine a gândurilor lui Dumnezeu cuprins în Sfânta Sa Scriptură. Cum am spus de multe ori, spun și acum, din toate aceste meditații să avem grijă să nu luăm ca literă de evanghelie decât pe acelea care se potrivesc întru totul cu Sfânta Evanghelie a Mântuitorului nostru. Dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu mare și minunată păstrată nou în Domnul Iisus Hristos să fie partea fiecăruia dintre noi care se deschide să o primească pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Mulțumim și la... Să lucem șeful pe la și -n...